Og velkommen til bogmærket Jule Edition. I dag er det den 23. december. Det er dagen før juleaften. At det juleaften i morgen? Ja. Lige om lidt. Hold nu op. Det er virkelig ikke så det lang tid til. Hvad laver du i dag? Mm, I dag har jeg været nede og spise æbleskiver ved min moster. Det lyder sygt hyggeligt. Vi spiser æbleskiver hvert år den 23. december, fordi så kan man se alle dem fra familien, som man ikke skal holde hjul med. Mm. Og så kan man nu at bytte gaver med dem, hvis nu at der er der nogen af dem, man skal give gaver til. Det er rigtigt. Det er smart. Ja. Hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har været på arbejde. Fordi det skal man der er nogen, der skal arbejde den 23. Og det er mig. Nå. Og så har jeg set nogle af mine veninder, uh. som ellers er... Alle mulige steder. Nogle af dem er i udlandet, og nogle af ikke. Men så mødes vi lige hjemme i Esbjerg. Det er også hyggeligt. Og så her til aften, så spiser vi altid risengrød. Er det for at have risengrød til eller mange dagen efter? Ja, og for også at give til næsen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så vi spiser altid risengrød. Og min lille søster kan ikke lide det. Så hun må ikke være med. Hvad spiser hun så? Det ved jeg ikke. Hun må ikke være med. Ja, hvad hun, får, den hun må der slet ikke være i huset. Ud med hunsgrød. hende. Hun får ikke afrikansk nisse bananmos Det kan jeg godt sige dig. det kunne da godt Nej. være. Nej, ud. Nej, min mor hun laver til sådan salat til hende. Det lyder kedeligt. Men jeg havde ikke gjort det. Jeg vil hellere have risengrød. Og så mine børn vil blive tvangsfrøede med risengrød. Nej, det er heller ikke særlig lidt sødt. Jeg har ikke særlig så. du går laktoseintolerant barn. Jeg ja, så vil jeg lave det på laktosefri mælk. Men ja? så er det jo ikke lige så godt. Det ved du ikke, du har ikke prøvet det. Okay. Jeg synes vi skal læse det hendes afsnit. Jeg tror også det er det vi skal. <laughs> 23. december Tak skal du have Du kan lige regne med At der har været travlhed Her hos bedstefar hele dagen Det er nu mest bedstefar der er travlt Han står ude i køkkenet og koger Og streger så køkkenet er fuldt af os og røg Ja man kan næsten slet ikke se ham Hør Råber han inden midt i røgen og osen Du bliver nødt til at gå til byen Og ønske alle mine gamle venner En rigtig glædelig og fornøjelig jul det skal jeg nok, siger jeg, og suser ned til byen med hunden Sofus i hælene. Jeg skal nok hilse dem alle sammen. Og så skal jeg købe en julegave til min bedstefar. Men det siger jeg selvfølgelig ikke noget om, når han kan høre på det. For julegaver skal være hemmelige. Så er de bedst. Den første af bedstefars venner, jeg besøger, er gammel Laurits. Jeg stikker lige næsen ind af hans dør og råber, Goddag, og en rigtig glædelig og fornøjelig jul siger gammel Laurits. Lige et øjeblik. Jeg skal lige have fundet røret frem. Og så åbner han sin skuffe og tager et stort, blankt hørerør frem. Det ligner næsten en trompet. Nå, siger han, og sætter hørerøret for øret. Hvad var det nu, du sagde? Goddag og en rigtig glad og fornøjelig jul, Laurits, råber jeg. Nå, sådan, siger gammel Laurits. at ja, det kan du som endt selv være. Men du skal lige have lidt godt med dig hjem. Og så får jeg en stor pose af gammel Laurits. En stor pose, fuld af æbler og kandis og honningkager. Tak, siger jeg. Mange tak og fornøjelig jul. Ja, siger gammel Laurits. Ja, det kan du som ind selv være. Så løber jeg videre. Jeg løber både til Mathilde og Store Karl og Skalle Nils Og alle steder får jeg store poser, fuld af alle mulige dejlige ting. Og til sidst har jeg så meget at bære på, at jeg rocker afsted som en meget gammel mand. Men før jeg går hjem, smutter jeg lige hen til købmanden og køber en julegave til min bedste far. Hvad jeg køber? Ha, det siger jeg ikke noget om. Det er der ingen, der får noget at vide om før i morgen. Man kan ikke sådan gå og fortælle om julegaverne, før det bliver rigtig jul. Og så rocker jeg hjem til bedstefar med alle de mange poser og pakker og sække. Og der står bedstefar midt i køkkenet mellem leverpostejer og pølser og terninger og stegte æbler og snitter og æbleskiver og sødt øl. Pøh, siger bedstefar og puster luft ud gennem sit store, hvide skæg. Lad os gå en tur og få lidt frisk luft, før det bliver rigtig jul. Og så går bedstefar og mig en tur. I den mørke nat. Sneen glinser og drysser stille ned fra træerne, og bedstefar fortæller mig om stjernerne, om nogle hyrder for mange år siden, der fik øje på en ordentlig stjerne, og som hørte englene synge. Og så går vi hjem over de hvide marker, og jeg går og lytter efter, om der er nogle engle, der synger. Men den eneste lyd i den store, stille, snitryssende, kolde nat, er lyden af Nissepoks brumme et eller andet sted i mørket. Hmm, brummer han, det er meget godt med de der stjerner. Lad os nu komme hjem i varmen og smage på den gode mad. Det var den 23. december. Og det var et hyggeligt afsnit. Ej, og ni så har været med ud at gå tur. Han var med ud at gå tur. Måske var han med ude for at høre, om bedstefaren fortalte nogle gode historier. Det er simpelthen for hyggeligt. Det er sygt hyggeligt. Fortæller I historier den 23? Mm, nej, det gør vi ikke, men vi læser historier op for hinanden den 24. Og det er hyggeligt. Fordi når man har spist alt maden, så skal man slå mave. Ja. Og så går man ind på et værelse. Alle børnene. Og så den største af børnene ja. læser en bog. For de små børn. Ej. En julebog. Og så ligger man og venter, mens alle de voksne gør rent og rydder op. Og vasker op og lægger julegaver frem. Og tænder lysene på juletræet. Så lægger man bare og hører hyggelige julehistorier. Ej, ved du hvad vi også gør den 23. Hvad gør I den 23? Vi pynter juletræet. Det er hyggeligt. Og det gør vi nemlig fast den 23. Oh, det er så hyggeligt. Og det er bare mega hyggeligt. Ja, og så hører vi julemusik. Mm. Og så hø vi hører den der, øh, fra far til fire. Hver Æ, Sikke mange klokken slår, 13 slag, tiden går. Det er også en god julesang. Det er en mega hyggelig sang, om at man skal til julebal i Nisseland, ikke? Ja. Yeah. Ej, så er den er så hyggelig. Det, det er den, er den også. Det kan jeg godt forstå. Hvad, hvad er så dit yndlings julepynt til juletræet? det er sådan nogle kuler med noget indeni. Sådan ja. nogle, hvordan fungerer det? Du ved, sådan nogle glas kugler, og så er der måske en lille, et lille træ indeni eller sådan noget. Er de så gennemsigtigt glas? Nogle af dem er. Hvordan ved man der er noget indeni, hvis de ikke er gennemsigtige? Jamen så så er der nogle gange sådan hul ind i dem. Ay, hvor hyggeligt. Ja. Sådan nogle har vi slet ikke, tror jeg ikke. Og så kan jeg godt lide ting med glemmer. Nå, ja. du elsker glemmer jo. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt lide trummerne. nej det er trummerne. Ja, fordi, de er da ikke særlig julet. Du kan da også se trummer andre tidspunkter. Nej, men fordi jeg synes, at trummerne er helt vildt hyggelige på juletræet. De der små trummer, der ja, er lavet i pap. Ja. Så man kan trumme på med en lille finger Det er de hyggelige. Den synes jeg er mega kæftige. Okay. Men jeg elsker også stjernen, julestjernen, der sidder på toppen. Vi har lavet vores egen perle. Vi har bare sådan en fra G.U. Jensen. Sådan en kedelig klassisk en. Ja, okay. Altså, vi har lavet vores, og den er meget stor. Og det er lidt et problem, fordi så er der meget juletræ der skal skæres af. Ja, for at det ikke sidder helt op i taget. Jamen, den, den, altså, juletræde er for lille, hvis stjernen ikke rører loftet. Ja, ja, men den behøver ikke at sidde oppe i taget. Vi har også nogle gange haft julestjernen stående øhm, på skrog. Nå. Fordi det var simpelthen nødvendigt. Ja. ja. Men det er godt, når man selv har lavet den, så kan man bare bøje den. Ja, det er rigtigt. Det er meget smart. Ja. Men det er jo faktisk den julestjerne, som bedst for, fortæller om. Det er det. Det er jo derfor, man har en julestjerne i ja. toppen af træet. Det er fordi, at de tre vise mænd og hørterne, de så stjernen over Bethlehem. Nemlig, og så gik de efter den. Ja. Mm. Så det er faktisk meget smart. Ja. Og så skal vi jo gå hen til juletræet, fordi hvad er der nede under juletræet? Pakker! Nemlig til os. Og mig. Og dig. Og dig. Og Elling. Og Elling. Lige præcis. Jeg tror, vi sætter bogmærket her. Ja, det synes Og jeg så, også. Og så, så, øh, så må vi finde ud af, om folk de kunne finde ud af at sove i nat, af bare spænding, fordi det er jul i morgen. Jeg tror ikke, jeg kan. Du tror ikke, du kan? Jeg skal nok falde i søvn. Jeg skal spise virkelig meget risengrød i dag. Sindssygt meget risengrød. Det lyder lækkert. Det kan jeg godt sige. Har du ikke for ondt i maven, ligesom Lisse Puk, da han spiste dig? Jamen, min mor hun laver ordentligt risengrød. Ikke sådan noget, der giver ondt i maven med sodavand i. Hvis man spiser alt for meget risengrød, så får man ondt i maven. Det gør man ikke. Man får det bare dejligt. Uh. Også fordi jeg bliver nødt til at udvide maven i aften, så den er klar til alt det mad, jeg skal spise i morgen. Det er en god plan. Ja. Så sætter vi bogmærket her.